Nikolas Sparks, Menedék General Press, Budapest, 2012 Fordította Szíbert Ádám Felolvassa Ambrus Attila József Felolvasói megjegyzés A felvétel a könyvelejétől a 19. fejezetig 2012-ben készült, majd adatvesztés miatt a 20. fejezettől a könyv végéig a 43-as fejezetig 2021. decemberében került újraolvasásra. Senki sem tudja honnan, de egy nap gyönyörű nő érkezik Szószportba, a tengerparti kisvárosba. Az zárkózott fiatalasszony számára ez a hely többet jelent Holmi átmeneti állomásnál. Kétinek ez a városka valódi menedék. Szörnyű és túlélése érdekében csak remélni tudja, itt léte titok marad. Legalább azelőtt a bizonyos férfi előtt. Egyetlen módon lehet biztonságban, ha senkivel sem barátkozik, és főként senkit sem enged közel magához. Ám az önkéntes számüzetésbe vonult nő erre képtelen, és szép lassan megnyílik két ember felé. Az egyik a mindig váratlanul, Szinte a semmiből előbukkanó szomszédasszonya Joe, akivel szoros barátságba kerül, a másik pedig Alex, a gyermekeit egyedül nevelő ember. Ahogy két érzelmei a férfi ránt elmélyülnek, a múltját elsötétítő árnyak egyre közelebbről fenyegetik a -e törékeny boldogságot. Nicholas Sparks, az utolsó dal és a Tűzlovag írója, a legelemébb emberi érzelmeket helyezi előtérbe, ám ezúttal üzenete mindennél egyértelműbb. Az élet viharaiban a szerelem az egyetlen valódi menedék. Paul és Adrian Cote szeretettel őrzött emlékének. Az én csodálatos apósom és anyósom már is hiányoztak. Köszönet ha elkészülök egy regényel, mindig azokra terelődnek a gondolataim, akik írás közben a segítségemre voltak. A névsor, ahogy mindig, most is feleségemmel Kétivel kezdődik, aki azon túl, hogy elviselte az alkotó munkával járó hangulat ingadozásaimat, maga is emberpróbáló évet élt át, hiszen édesanyját és édesapját is elvesztette. Szeretlek Kéti, és bár csak enyhíteném valamivel a fájdalmadat. A szívem veled van. Köszönet jár gyermekeimnek, Millsnek, Ryannek, Londonnek, Lexinek, és Sevenneknek is. Mills már nem otthon lakik, egyetemre jár, a legkisebbek pedig harmadik elemisták, és állandóan örömet okoz, ahogy az ötös fogat cseperedik. Ügynökömnek, Tereza Parknak is köszönettel tartozom, amiért mindig mindent megtesz annak érdekében, hogy a tőlem telhető legjobb regényt írjam meg. Szerencsém van, Teresa, hogy veled dolgozhatok. Ugyanez vonatkozik Jamie Rabra, a szerkesztőmre. Az írás számtalan fortéjára tanított meg, és hálát adok a sorsnak, amiért jelen van az életemben. Denis Dinovi, az én kedves hollywoodi barátnőm, és több filmen producere az évek során sok örömet szerzett nekem, a barátsága pedig sokat jelent a számomra. Köszönöm, Deniz, mindazt, amit értemtettél. David Young, a H.C. Book Group vezérigazgatója. Okos ember és csuda jó fej. Köszönöm, David, hogy toleráltad az állandó késedelmeimet a kézirat leadással. Howie Sanders és Kay Hayatian. A filmes ügynökeim már évek óta dolgoznak együtt velem, és a sikereimet jó részt az ő kemény munkájuknak köszönhetem. Jennifer Romanello, aki a piárosom, a Grand Central publishing minden egyes regényem népszerűsítésén együtt dolgozott velem. Szerencsés embernek tartom magam mindazért, amit értem tesz. A másik piárosom, Edna Furley nagy hozzáértéssel szorgalmasan teszi a dolgát, és óriási segítséget nyújt abban, hogy a felolvasó körútjaimon minden simán menjen. Köszönöm, Edna! Scott Swimmer, a szórakoztatóipar jogi oldalát jól ismerő ügyvédem, nem csupán a barátom, hanem a szerződéseim rejtett finomságaiban is kivételes tehetséggel igazodik el. Megtisztelő számomra, hogy veled dolgozhatok, Scott. Abby Coast és Emily Sweetet a Park Literary Grub két harcosát is köszönet illeti mindazért, amit a külföldi kiadóimmal, a honlapommal és a szerződéseimmel tesznek. Ti vagytok a legjobbak. Hálával tartozom Merti Bowennek és Wig Graffrinak, akik a kedves John producereiként fantasztikus munkát végeztek. Nagyra értékelem a munka során tanúsított gondosságukat, odafigyelésüket. Hasonlóképpen szívesen dolgoztam együtt, Adam Sankmann-nel és Jennifer Gibbottal, az utolsó dal producereivel is. Köszönet mindenért. Courtney Wallenty, Ryan Kavanagh, Tucker Today, Mark Johnson, Lane Harris és Lorenzo Di Buenaventura igazi szenvedéllyel dolgozott a regényeim filmadaptációin. Őket is köszönet illeti a munkájukért. Hálás köszönetem Sharon Cressonelynek, valamint az olvasó szerkesztők és korrektorok csapatának, akik sokszor éjszakába nyúlóan dolgoztak, hogy kész állapotba hozzák a regényt. Jeff von Wy, az utolsó dal társ forgatókönyvírója is hálára kötelezett a munkában tanúsított szenvedélyével és buzgalmával, valamint a barátságával.